Для нього всі великі люди, ідоли чи супермени, абстрактне втілення ідей, думок. І раптом дім, у якому жив. Підходив з цікавістю. Туристи вже були в дворі, в будинку, напевно там щось на зразок музею. Прислухавшись, штовхнув рукою двері, і оскільки ті відчинилися, увійшов у двір. Ніхто його не зупинив, не попросив у зять квиток. Брати-слов'яни були повсюди, виповнили собою усе тісне обістя. тихо щось говорили, рухалися немов у храмі. Ховаючи за спину хліб, Назар також пройшов неквапно в глибину і побачив там погруддя, біля якого стовпилися туристи. Гід щось розказував на їхній мові, відповідав на запитання, Шевченко був, як видно, тут молодим, таким, як він на п'єдесталі, яблоні, калина, квіти, доріжка вимощена спориш. З, з будинку вийшло душ двадцять п'ять, і ті, хто слухав гіда біля погруддя, запоспішали також туди. Зустрілись два потоки, і Назар між них не знав, як бути. Виренув у бік воріт і вихопився на вулицю, не будеш він іти в музей з хлібиною. Брів по безлюдних, майже старих, вузеньких вулицях і намагався згадати щось із кобзаревих віршів. Учив же в школі. Мама колись йому читала, як був малим. На сором не міг добути з пам'яті хоч небудь. Де все воно поділося, куди спливло? Учив для оцінки, тільки аби хоч якось відповісти. Пригадував, як викладали літературу, які були підручники і крім нудьги нічого не пам'ятав, та ще цитат, що треба було завчати, їх міг ще довго потім з просоння навіть протарабанити, а вірші він відтоді, певно, й не злюбив. О! Є, знайшов за закапелках пам'яті, де зберігається шкільна наука. Споконвіку Прометея та Морелка рає. Ще день Божий довбе ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Радів, немов дитина, так і згадав, і навіть міг сказати, що це з Кавказу. Виходить, є ще Порох у порохівницях. У них у кабе розмови про що завгодно, а не про це. Послухаєш. Так ніби усі народжені на Темзі чи Місіпі. На зборах, правда, стають волжанами. Пробило пів одинадцяту, і він заспішив. Лишилось трохи більше, як три години. Ніна на диво точна буде о чотирнадцятій. Вломив окраєць хліба й став жувати. Зілля п'ють після їжі. А де вже той сніданок? Тягнув, тягнув. Щоправда, все має сенс. Був спротив, Отже, мав почекати, визріти. Не жарти злитись з предками, Вернутися у їхню суть, Прожити з ними, Вистраждати своє сучасне. Воно ж не з неба впало, Прийшло крізь муки і сумніви, Крізь кров і піт. Сусідка вже тут, як тут. Свіженький хліб, де брали? Біля фонтана, ще теплий. Черга? Та що ви, їй все вважаються за хлібом черги, Вічно вона боїться, що зникне хліб, За інше їй байдуже. Квартирну тишу рвав телефон, Назар було метнувся, щоб зняти трубку, Та поборов той рефлексивний дурний порив. Подзвонить і перестане, Часу і так вже обмаль, все. О, вже затих. Розумник. Той апарат, що в кабінеті, потрібно буде вимкнути на час сеансу. Слово вже знайшлося. Сеанс в зв'язку з минулим. Не зле, не зле. Знов телефон. Настирливий. Тепер усі нервові і нетерплячі. Не вміють ждать. Що здумалось, давай негайно, тут же. Кортіло зняти трубку і виялити того на хабу. Дзвонить, як на пожежу. З'їхав, напевно, зглуздуючи одарів від гоїзму Льоня? — Ні, він давно. — Цікаво, де він буде? — А раптом вони зустрінуться. — Ні, не впізнають, інші там будуть люди. — Бр. Він пішов на кухню, поклав хлібину в хлібницю, дістав із шафи слоїк. Зосталось мало, мабуть, неповна склянка. На два прийоми. Кількість, як видно, має значення. Чим більше, тим заносить далі в давнину. Взяв склянку влив до половини. Надлив назад, бо мало залишалося, і слоїк знов заховав. Набрав гарячої води із крана і поставив склянку в неї, щоб підігрілася. Волх застеріг, що пити треба теплим. Які-то будуть у нього очі, коли прийде і розкаже свою пригоду. А може прямо в якийсь поважний медичний заклад? Там не повірять. Скажуть, що перебрав, чи надто перетомився. У них свої стандарти і свій підхід до всього, що стократно не перевірено. Тепер науку рухають лише дипломи, касти спеціалістів, у які немає входу стороннім людям. А хто робив науку, як не було цих колективних геніїв? Одинаки. Природа ж бо не знає, що їй потрібно давати прозріння тільки у стінах академії. Сміхнувся. Добре врізав по ортодоксах. Тепер вони забігають, заметушаться, уже біжать. Їх не проб'єш снарядом. Зітхнув, узяв зілля, випив. Знову той телефон... Десь то так припекло, обійдеться. Тепер йому потрібен спокій, має вже певний досвід. Третій експеримент. Хоч він не лікар, може якраз і добре, що вільний від медичних пут. Знання не тільки благо, ще й тягар, що сковує, гальмує думку, в'яже їй вільні крила. Ліки вже починали діяти похитуючись як човен на стрімкій ріці, поплив поволі до кабінету, на випробуваний у цьому ділі старий диван. Довкіл зробилось тихо. Ні гулу тобі машин, ні радіо. Попричиняв на вікна, висмикнув штур телефону і ліг на диван. Розутись і роздягнутись уже не зміг. Дерева, що за вікном, Враз піднялись, побільшали, він бачив уже не крони, а стовбури та нижні віття. Бачив, мову, тумані. Книжка упала з рук. Довчився, що задрімав. У сініх гуркіт лайка. Це, звісно, гряде Петро Вишневський, бо руки й ноги в нього йдуть віддалік от тулуба і все зачіпають.